Varmt välkomna till nyårsmorgon med Radio Framåt. Vi kommer igång lite senare än planerat på grund av mig framförallt. men vi kör på fram till ungefär vid 12-tiden då vi också kommer att avsluta aktionen på boken Till Värn för Norden. Lite mer om det snart. Jag som pratar just nu heter Dan Eriksson och jag har med mig Jonas Degär. God morgon, god morgon och gått slut. Alltså, Dan, du får, får vara ärlig och liksom erkänna vad som hände. Här. Vi kom inte alls igång eh, senare med <laughs> att utan vi har suttit här och trott att vi är ute i, eh, jag vet inte om man säger eten när man sänder via internet så här, men <laughs> <laughs> när du upptäckte att eh, eh, ja. ja. Vad var det som faller? Var det servern? Nej, det var som... jag som hade på testservern för att jag hade testat lite ljud och sånt innan. Okay. jag har glömt att byta tillbaka till liveserven Men det är ju bara bra för nu är vi i kläderna i alla fall. Ah, Ja precis, precis. Mm. och jag ska också presentera den tredje personen För att Magnus Öderman kan tyvärr inte vara med idag Men vi har med oss förra veckans succégäst Björn Björkqvist, välkommen Hallå där, jag tänker inte presentera mig igen <laughs> Ja, nej ähm, men vi hade, Det var ett, kanske årets bästa snack här De första tio minuterna som inte gick ut i etta. Ja, alla gånger alltså utan, utan jämförelse Det härliga är att det finns inspelat åtminstone Så kanske ähm, äh, Vi trycker bara på play nu och så kör vi igenom allting mm. Nej, men äh, vi får se om vi kanske lägger ut det också Men det kommer nog få upprepa oss en, en hel del ähm, Men mm. då frågar jag igen äh, Jonas, hur har äh, veckan varit här Sen vi hade uppe sitta kvällen? Den har varit bra, den har varit uh, vilsam, uh, får jag säga. fast jag tycker inte jag är utvilad än. Uh, men, uh, nej jag kan inte klaga, som, som jag sa för några minuter sedan. <laughs> det, är en, en, uh, det är en skön tid på året, det tycker jag, uh, julen. Det, det är skönt sen när den är slut, men, uh, men, men jag uppskattar den. Mm. Uh, mm. Ja. Jag ska säga att auktionen här på boken till Värn för Norden pågår fram till klockan 12. Och det är alltså det sista exemplaret av den första upplagan som är numrerat och signerad av författaren Magnus Söderman. Och det högsta budet ligger just nu på 750 kronor. Och vill ni delta i budgivningen så kan ni maila in ert bud, det är nog det allra enklaste. Och då gör ni på radioframmat.gmail.com Och så rapporterar vi här under programmets gång ifall vi får in några nya bud. Uh, och uh, skulle det av någon anledning bli så att den med högst bud uh, Inte uh, går att få tag på sen och så vidare Så går det såklart tillbaka till nästa person Det där läser vi på något bra sätt Björn Björkvist, uh, hur har din jul varit? Den har uh, varit bra Jag har varit med uh, lite anhöriga också Och ätit julmatt, haft uh, allmänt trevligt Mm jag sa något bättre förut tror jag, men uh, ni får sända ut det istället. Så. <laughs> ja, det blir lite som att upprepa så här. Men vi, vi är så illa tvungna för det är en teknikstrulande svensk i exil. Vi känner oss trötta och utnyttjar den här dagen. Mm. Mm. Ja, ja. Och den här gången är det inte Magnus Internet och det är inte Björn som har varit och spilt glögg på tangentbordet. Det är ingenting av det. Det var bara jag som tryck fel. Men uh, så kan det bli. Um, vi... Det här är ju ett litet avsnitt. Det inte, de kommer inte att bli såna vanliga avsnitt. Utan det är för mest, mest för att vi ska kunna kräma ur pengar på den här auktionen. Men också för att vi gärna vill eh, sammanfatta året. Och eh, ja, önska alla våra lyssnare ett gott nytt år och bjuda på lite extra. Egentligen skulle det vara tillbaka först i, i januari nästa år. Um, Björn, vad, har det varit någonting speciellt det här året som... Som du går att tänker på Tack Dan <laughs> <laughs> Du är ju förberedd på det så det är inget problem <laughs> ja. ja det är jag faktiskt Nej jag började fundera här lite grann för, för, ja, Klockan tio i tio när du frågade om jag ville vara med i det här programmet Uh, och när Någon specifik händelse kan jag väl inte direkt uh, Påminna mig om utan uh, det, det jag kommer tänka tillbaka på sen längre fram är att allting har gått så himla bra i år Med, med uh, Det nationalistiska arbetet Det har ju gått helt fantastiskt på, på alla fronter mm. Så att det är väl uh, Vad man kommer minnas tillbaka på Förhoppningsvis så kommer man ju senare Tänka att uh, året efter gick ju ännu bättre Men uh, det känns ändå som att Det började verkligen hända någonting i år Mm ja nej det, det har varit massa positiva saker i år Och vi kommer väl försöka gå igenom en del av dem um, Det som jag kände När man satt och gick igenom det senaste året Var att uh, Det känns som att det, det har hänt så mycket det här året Så att det känns som att det kanske är 3-4 år allting När man tänker tillbaka på Vision Europa Och lanseringen av Radio Framåt Och sen hur mycket som har hänt efter det Men det känns som att det var jättelänge sedan Inte bara några månader sedan um, mm. Så det, det är härligt um, Jonas, vad tar du med dig från 2012? Ja, du... Um, Svårt att säga. Framförallt att vi överlevde den 21 december, mm. tror jag. Ja, det var skönt <laughs> faktiskt. Bestående. Um, nej, men jag håller med om att, att rent politiskt så, så har ju saker och ting um, bara fortsatt liksom gå, gå åt rätt håll. Och, och det är ganska, ganska snabbt. Mm. Så att... Um, Um, I övrigt så där personligt Så jag vet inte riktigt uh, jag, jag, Vi säger att det har hänt mycket Men samtidigt så Förutom typ, presidentval I USA och sånt som vi ändå var planerat Det är inget sådär uh, Som har hänt egentligen uh, I världen Det har inte varit någon, någon liksom, Breivik skjutning Det har inte varit någon uh, uh, kärnkraftshälvsmälta uh, eller um, ja, Inga stora katastrofer Inga stora katastrofer Förutom inga, att hon ja, men, men, men det är frågan om om det var en sån katastrof i, ja, mm. med tanke på att Mitt Romney var alternativet um, Och det var inget oväntat i alla fall Men, men det har inte varit någon tsunami-katastrof uh, Inget nytt krig Gushlo, som har uh, satts sig igång egentligen om man då inte räknar det i Syrien, kanske. Mm. Um, så, så på det sättet så har det varit ett ganska händelsefattigt år mm. ändå. Det har ju varit uh, romernas kulturår i år. <laughs> ja. Det är alltid händelserikt. <laughs> ja, jag tänkte inte på det, Björn. <laughs> ja. Vad tar du med dig från romernas kulturår? Var det något speciellt? Utmärkte det sig på något speciellt vis? Ja, på, på romernas nationaldag i år så hade de ju faktiskt flaggor och pissade i hela Göteborg på alla offentliga flaggstränger Den, vadå, romska flaggan, heter det så? Ja, men jag vet inte vad den heter, den här senare flaggan, det är någon sån här hjul och massa färger på Okej, ja det är fint Ja Ja, jag har faktiskt inte firat det romska kulturer så mycket jag, jag var på väg att, att, att ta ett huggummi utan att betala för mig, men jag hoppade över det så, um... Så får du inte säga, då kanske du stänger ner radion Det är ju lite målet också, annars är man inte, mm. annars är man inte opposition, oppositionell på riktigt Men om vi, om vi börjar med 2012, alltså det som mitt första stora minne här från året är ändå, Vision Europa, som på något sätt blev lite av ett startskott för ett väldigt framgångsrikt år Det skedde en del saker även innan Inom svenskarnas parti och inom svensk nationalism Men ingenting riktigt så stort vad jag kan minnas Där Roberto Fiore var gäst Och gjorde ett, ett mycket bra framträdande Och tack vare det så och tack vare honom Så fick vi ju också ännu fler kontakter ute i Europa Vilket har hjälpt... Väldigt mycket Så att jag tror att när man kommer få ännu mer distans till Och kan blicka tillbaka till det första Vision Europa Så kommer man se hur viktigt det var för Svenskarnas partis och nationalismens utveckling mm. Nu Jonas du kunde ju tyvärr inte delta Men Björn du var med va, på Vision Europa Ja, ja. Det stämmer Då minns jag rätt vad, vad minns du ifrån det Vad, vad var dina intryck av det Uh, ja det är ju länge sedan Det känns ju som sagt som betydligt mer än ett år sedan Men um, nej, Det var ju det var mycket Det var så fantastiskt väl genomfört det var ju, Allting var ju riktigt proffsigt Och i och med att jag var med Och uh, arrangerade i, i förhand Så uh, Kan jag ju säga att det var ju mycket som tydde på att det inte skulle bli det I och med att vi dagen innan blev av med den lokalen Vi hade bokat mm. Och det var panik mer eller mindre Vi ringde ju runt överallt och höll på och, Ordnade framförallt eh, stockholmarna då. Mm. Höll ju ja. på att ordna med det. och gjorde ett jättejobb och fick fram en helt fantastisk konferenslokal där vi höll mötet. Mm. Ja, så alltså det, det är intressant hur liksom små... För att hade vi inte kunnat genom, genomföra det mötet, då hade det blivit en, en stor skillnad för oss tror jag. För att vi hade ändå gäster både från, från Italien men från hela Sverige och några från Danmark och så vidare. Och så hade vi stått där utan lokal Och det är ju en sak på sommaren Då kan man alltid improvisera och vara utomhus Kanske även om det inte är optimalt Men det är lite svårare i mars ja. Det är kallt. Men, men alltså det, Jag vet att vi har tagit upp det förut uh, Men, men kan, kan jag understryka det För de som inte har varit uh, Så aktiva politiskt Att det där är uh, Snarare regeln undantag När uh, nationella organisationer eller grupper försöker uh, uh, hyra en lokal att, uh, att folk saboterar på något sätt och ringer och, och uh, säger att ni vet vilka uh, usla personer som, som uh, ska hyra av er här i uh, i veckan eller nästa vecka eller imorgon uh, och uh, så blir man av med, med lokalen för att vi, vi, vi har ett sådant klimat av uh, ängslighet Rädsla och politisk korrekthet. Men, och där ska man veta också Vi har fått sett flera exempel På där lokalutyrare har blivit alltså Hotade ut av media och polis mm. då, Dåligt förtäckta hot Där man säger Ja nu vet ju om ni hyr ut dem där Då är det inte omöjligt att kanske er hemadress Hamnar hos antifascister Då kanske ni mm. blir attackerade liksom, alltså, Det är verkligen så här dåligt förtäckta hot Mm. Um, och, ja, men det är så det ser ut i, i Sverige 2012. Men det är ingenting mm. nytt heller 2012, utan så har det varit under en, en väldigt lång tid. Ja, tio år i alla fall. Mm. Uh, 10-15 kanske. Mm. Um, där i, kan man ju säga här i Tyskland så är det ju så att um, kommun, mm. eller alltså, uh, delstaten får ju inte neka att hyra ut lokaler till uh, NPD där de är invalda. Mm. Um, men det har de ju lyckats gå runt nu. Det kom faktiskt nu 2012 då hittar de ett nytt sätt. Genom att mena att de måste ordna med en, man måste ordna med en egen försäkring. Och så ser de till att inga försäkringsbolag går med eh, mm. på att. Mm. Ja, så man har gått runt det så att nu kan inte MPD hyra lokaler av den anledningen att ingen försäkringsbolag vill gå med på att ja, stå för försäkringen. <laughs> jo men det är fantastiskt med den demokratiska mötesfriheten eller hur? Ja. ja, verkligen. Men Vision Europa är ju återkommande Och kommer även nästa år Det behöver komma ut datum och sånt Inom kort Och Jag har tillräckligt mycket insyn För att säga att det kommer Det är inte helt omöjligt att det blir ännu bättre Än vad det var i år Så att det där bör ni hålla utkik efter Och på Vision Europa Så lanserades ju också radio framåt Det är ju inte illa mm. <laughs> Och det som började som ett litet Kulprojekt har ju faktiskt tagits Ja, tagit eld här och blivit eh, Populärt och trevligt än så länge mm. Så att eh, Klapp på axeln Det <laughs> är bara att fortsätta um, För mig personligen Så var det något som, som jag såg fram emot Väldigt mycket och som faktiskt blev eh, Lärorikt var i min praktik hos NPD Också um, Det är någonting som jag kommer minnas eh, Från 2012 där man fick vara med i delstatsparlamentet och se hur, hur tyskarna arbetade där Och kanske framförallt ännu närmare få se just hur motarbetade de är mm. Mm. Och på vilket sätt När jag var där så genomförde man ju en aktion för De hade ju förbjudit människor att ha torsteina kläder i alla offentliga byggnader Torsteina är ett, mm. ett klädmärke alltså som är populärt bland nationalister Men det finns inga politiska budskap eller så på kläderna Det är inte det utan det är bara ett märke Uh, och Det är alltså alla offentliga byggnader Det är simhallar, det är idrottshallar Det är kommunhus och så vidare Museum som ägs av staten och så vidare mm. uh, Även fotbollsarenor uh, Får inte komma in med sådana kläder Och då, um, då genomförde man en lektion där, där Alla uh, ledamöterna Från NPD då bar sådana här kläder Vilket uh, resulterade i att Man stängdes av ifrån uh, om det var, Jag tror att det var tre kommande Debatter Mm en period och inte fick ha någon. Men nej, alltså detta är ju fullständigt sinnesrupp. <laughs> ja. alltså, jag, jag förstår inte vart. Uh, uh, eller, jo, jag vet precis egentligen vart samhället är på väg. Men, men, men det här blir ju så, det, det blir så absurt. Alltså att mm. man förbjuder ett klädmärke för att uh, man tycker illa om det. <laughs> mm. Ja. Det är inget, inget obscent med kläderna Det finns inget, precis som du säger Det finns inga åtminstone explicita budskap mm. Utan det är liksom bara ett vanligt äh, äh, Ja, lite trendigt äh, sådär, mm. äh, klädmärke Men kanske vissa subtila Sådär äh, Ska vi väl säga ja, stan, det. Äh, men, men det är väldigt äh, äh, Väldigt subtilt just Ja, det är ett av få klädmärken Som fortfarande tillverkas i Tyskland Från mm. design till produktion Till distribution mm -hmm. Vilket då man tycker att tyska staten borde uppmuntra jo, jo, absolut. Men inte i det här fallet Då är det bättre ja. att köpa från Asien och, nej, men det, var, det var intressant Och lärorikt och, ja, Mycket av det här har vi ju talat om tidigare Men det blir väl lite så när man ska sammanfatta året Det är svårt att hitta så mycket som, som Är nytt um, Jo, men nu sitter vi och kommenterar saker och ting varje vecka. Ja, ja, precis, <laughs> har gjort det en större del av året så det är väl svårt att, att, att liksom hitta helt, helt nya Det tror jag inte folk förväntar sig, eller våra lyssnare förväntar sig heller Nej. att vi ska. Uh, ett annat uh, bestående minne blir såklart 1 maj demonstrationen i Eskilstuna. För det som jag kände framförallt då, det var att SVP har tagit många steg framåt uh, på många sätt. Uh, men man visade att man fortfarande kan vara en gatorörelse när det behövs och Um, faktiskt uh, Kräva rätten till gatan På ett sätt som Det är lätt att man blir så fokuserad På internet och på um, att skriva Smarta texter och så vidare Och uh, sen har man ingen kraft alls kvar på gatan Men jag tycker att första maj i Eskilstuna Så visade SVP tillsammans med Förbundet Nationell Ungdom Att man mm. faktiskt är beredd att gå ut på gatorna Och uh, demonstrera också Vilka Ja det är ju fullständigt nödvändigt För att jag menar uh, det är i alla fall teoretiskt fullt tänkbart att uh, så småningom så stänger man av uh, internet, mm. helt enkelt. Eller, eller omöjliggör um, kommunikation den vägen. Mm. Och då, då har vi bara gatan att, uh, att tillgå. Mm. Så att det är absolut ingenting som ska tappas. Nej. Och, det, och det där är ju någonting som folk verkligen bör hålla utkik efter. För att det är inga, inte bara några... Konspirationsteorier som man sen har talar om Utan det är faktiskt Det bedrivs i Europaparlamentet idag Det finns lobbygrupper Som jobbar för ett stängt internet Man har talat mm. om det så kallade Telekomdirektivet Eller telekompaketet Där internet mest ska likna Kabel-tv Där du i förväg Det finns ett antal sajter som du kan prenumerera på och sen är internet stängt Så du har liksom Aftonbladet Och Facebook och någon porsajt Och sen, sen är det bra liksom mm. Och det, det är ungefär så Det är så de vill att internet ska bli För det säger jo. sig själv att, att, Alltså internet har öppnat upp så mycket möjligheter För oppositionella mm. Så att de som har makten Kan inte tillåta det <laughs> Och systemets eh, lakejer Inom Eller eh, regimens lakejer Inom, inom, inom politik och eh akademi och äh, regimmedia äh, går ju ut och, och äh, säger detta oftare och oftare att äh, vi måste göra någonting åt internet för att äh, det kommer sådana här som, som Anders Bering Breivik som, som bara får såna idéer från äh, mm. sajter som vi inte kan kontrollera så att, äh, och så går det då så, så att äh, äh, det, det här måste vi äh, Ja, äh, mm. Få, få, få kli på liksom. och det, är ju alltså... det är det som är så fantastiskt Med när de håller på och, och alltid eller Om äh, den arabiska våren Som var en twitterrevolution ja, de... Öppna nätet så här, men, men, men om folk i väst börjar tänka själva Då är det ju plötsligt livsfarligt så här, med, mm. med ett öppet internet Så att de, mm. de är ju verkligen dubbla måttstocken När det gäller allt så, sånt där ja. mm. Nej, det, är det ska dåligt. bli mycket öppnare där borta Men det ska stängas här För att här tänker folk fel ja. mm. Nej men det, så är det ju verkligen och, Jag menar internet är ju redan Till vissa delar stängt Om man kollar som jag som, som bor i Tyskland så är det ju mycket som är Det går att komma åt Det mesta även när det gäller revisionism och så vidare Men du hittar det inte via till exempel Google, Google är ju censurerat Allting som på något sätt Kan tänkas ha en annorlunda syn på Andra världskriget finns inte med I Googles sökresultat här Det är liksom bortfiltrerat och det, det står ju då också, att ja, vi har filtrerat bort 21 uh, sökträffar på grund av legala krav ungefär så. Ja. Um, Men då ska man ju veta också att jag menar, um, Google är väl, um, är inte till och med, har inte säte i, i Tel Aviv uh, idag tror jag. Men jag tror att de har nog mycket väldigt stort kontor där men jag vet inte om det är huvudsätt alltså som det är, ja, det det är någon, någon sån väldigt stark koppling i alla fall mm. och eh, Google har också engagerat sig i olika typer av eh, program för hur man ska använda datorer i framtiden för att skapa en bättre värld och, och, och sådana grejer Det där är, är, är rätt väl dokumenterat i den här boken Uh, revolution from above mm. som, som vi diskuterade i Roger framåt för ja, uh, över ett halvt år sedan mm. um, så so, so att uh, jag menar, det, det här är nog det här är vad vi kan uh, förvänta oss liksom i, uh, i framtiden och alla som här uh, väldigt optimistiska uh, föreställningar om att nej det kommer de aldrig att kunna göra att det funkar inte rent tekniskt och sådär Um, som man har hört till leda i, i tio år. Det, det, de ger ju inte mycket för, faktiskt. Nej. Det, för det kan man, visst. Ja, det är klart man kan. och, um, Alltså, det, det ser man ju redan. Det gör sig till, till, till viss del. Det är däremot jag tror att, jag vet inte, ibland börjar man tappa hoppet för människor, men jag är svårt, jag, jag kan tänka mig att väldigt många, speciellt i den yngre generationen, kommer reagera ifall något sånt skulle ske. Vad ska de göra då? Ska de starta en sån Facebook-test? Ja. <laughs> <laughs> det blir väl något sånt. De... Ja, jag vet, jag vet inte exakt vad de... Men om man ser till exempel... så Man ser att det är något som engagerar. Men sen frågan är hur långt man är beredd att ta det. Mm. För att om man ser till exempel som... Ja, Piratpartiet ju... och så vidare. Men, vi, men vi det, är det är ju därför, i som, det är ju därför som, vi, som vi återkommer till detta hela tiden. Och som vi nyss sa att det är viktigt att, att man inte släpper detta. Att, att engagera sig, att träffa människor rent fysiskt och att även uh, ha kvar uh, manifestationer på gatan och uh, uh, också där vidare. För att det, det finns en helt otvetydig tendens att folk blir passiviserade av uh, det här, liksom, den tekniska utvecklingen och, och det här introverta att sitta med sin dator eller sin iPod eller vad det nu är precis hela tiden. Um, så, så att um, ja, det kan inte nog så att, att mm. Det där kan vara ett liksom, Recipe for disaster Om, om det blir eh, Folks enda, eh, enda Sätt att interagera Med andra människor, med sin omvärld mm. Ja men så är det ju alltså, Internet är ett verktyg som vi ska använda Så mycket vi kan eh, när det går Men det får inte bli något som vi hänger upp oss på eh, Och att, det, att allting sker, sker via internet För att det är som att det ligger utanför våra händer huruvida det kommer att vara tillgängligt i framtiden eller inte mm. Men sen pågår det ju ändå, jag menar, man ska ju inte stirra sig blind på just demonstrationer och sådär Det pågår ju ändå en, en gatoaktivism i form av att man har ut och delar delat flygblad, möter människor på, på gatan och sådär Så, där. så att det pågår ju ändå ganska mycket även om just demonstrationer kanske har blivit färre mm. Mm. Jo, absolut. Och någonting som vi har kunnat se ännu mer i år eh, är ju de, det som vi har valt att kalla för folkgemenskapsaktioner. Även om jag såklart skulle vilja se mycket mer så eh, alltså att man eh, ser till att eh, vara ute och hjälpa till i sitt lokalområde med olika saker, insamlingar av kläder och förnödenheter till hemlösa och så vidare. Där, där kan vi, det där kan bara bli, bli bättre och bättre. Inte för att det inte har varit jättebra det som har, har gjorts redan. För att det, det har det. Det är extremt äh, lovvärt. Men, men det, det finns äh, hur mycket som helst att göra i den, äh, i den vägen. Äh, vi, vi har idag också ett samhälle där folk äh, inte har fått lära sig hur man lagar mat. Eller hur man... Äh, reparerar en, en uh, moped eller liksom vad som helst. Så att jag, jag skulle gärna se att man i organiserad form sen uh, tar bara på alla, alla som har färdigheter som har någonting att, uh, att ladda ut. Jag tror att det skulle vara väldigt uppskattat faktiskt. Mm. Um, men vi får se. Det är bara ett huggskott. Um, um, mm. På tal om laga mat. Uh, vad, vad äter ni så här på nyårsafton? Björn, blir det något speciellt nyårsmiddag ikväll? Uh, ja, det blir det. Men jag är inte inblandad än. Jag ska bara äta. Så jag <laughs> vet faktiskt inte vad det blir för något. Ah, ja, det är härligt. Det är det, är det roligaste. Ja, <laughs> uh, absolut. Uh, Jonas, är det Har du någon tradition eller något speciellt att äta på nyårsafton? Eller är det bara något extra gott? Mm. Det skulle vara typ lax och posterat ägg som förrätt, kanske. Men uh, jag vet inte om vi har fått tag på det i år. Uh, Utbudet här jag borde lite begränsat ibland. Mm. Så att, um... Det finns Haggis och whisky. Det är det som <laughs> ja. Vi får ta Haggis och whisky ikväll. <laughs> Nej, um, jag vet faktiskt inte vad vi ska äta. Jag säger som björn. Jag ska, um, ja. <laughs> Ni bara förlitar er på att någon annan serverar mat åt er. Det, är ja, det brukar inte vara så, ska jag säga. Utan jag brukar delta ganska aktivt i det där med matlagning och så hemma. Men just idag så, så har jag radio på morgonen så att då blir så alltså utmattad sen. Så att jag, de vet att jag inte är någon, någon tillgång. Ja. Jag kommer ha lite äh, tyska vänner över här. Så Det är äh, jag som har fått förbereda äh, maten. Äh, det blir lite konstiga blandningar av nordiskt och allmänt. Det blir äh, en äh, en löjromstoast till förrätt. Mm. Äh, och Sen blir det ja, Nu har jag inte handlat köttet än så jag vet inte riktigt Någon form av nötkött och potatiska tänger Och en svampsås, jag vet inte om det blir en oxfilé Eller om det blir en ryggbiffel Vi får se, jag ska ner och handla köttet nu Oxfilé, när du säger det Du frågar mig, så hade vi någon tradition Oxfilé är klassisk eh, Nyårskött ja, och små Nyårskdag bara... kanske mer jag vet inte. Ja. ja men det är det att nu när, man när jag inte har köpt köttet än Utan jag ska ner till Salahallen här efter rad så vet man ju inte vad man hittar för bra kött Uh, men uh, Oxforia är ju väldigt, väldigt klassiskt för mig också. Um, sen blir det två desserter för det är det roligaste. <laughs> okay. uh, men det blir en en um, hallonpanna cotta pie kan man kalla det för det. Ja det kan man nog kalla det. det. Låter konstigt. Ja, men... Äh, men det är lite konstigt men det är, det är fantastiskt gott. Mm. Uh, och sen blir det en, en chokladisär också som min, som min kära sambo står för Så den kan jag inte ta ansvar för Jag vet inte vad som händer där Men uh, det ska nog bli trevligt um, Så ska jag försöka konversera på tyska hela kvällen För att se hur det går det mm. <laughs> um, Men uh, det är ju det bästa med ungefär alla Högtider och traditioner Det är att äta tycker jag <laughs> Det kanske syns också <laughs> Men mm. vi går tillbaka till, till året som har gått um, det har hänt väldigt mycket som sagt Och framförallt för mig så är det, är det positiva bilder Jag tycker att när det gäller Och det blir ju vi alla medlemmar i Svenskarnas parti Och det är ju lätt att man eh, Att man in sig där Nej det, men det kan vi väl få göra Ja, också, jag, jag känner också det. det Och det, det, det blir ju så men, eh, Och det har ju varit ett år Som eh, Jag tror att det kan nog vara det mest positiva året Sen jag, sen jag organiserade mig nationalistiskt. Mm. Det har verkligen varit lyftande under vingarna, och det har gått framåt, känns det verkligen som. Mm. Det känns som att man är en del av en mognare och mer intressant, och mer kanske mer intresserad rörelse till och med också. Mm. Nora, jag är benägen att instämma faktiskt. Trots att Björn är kvar och allt ja. <laughs> Man blir inte av med mig så lätt. Ja. ja. Vi hade ju sedan äh, sommarlägret äh, Nordisk Vision, äh, vilket kanske är mer av en ungdomsrörelseföreteelse, men som också blev väldigt trevligt. Äh, och där när vi talar om det, att komma bort från internet och, och träffas och så, äh, så är det ju perfekt att kunna göra det och, ute i, i den svenska naturen. Mm. Ja, så att, uh, riktigt härligt Och bara det här att uh, Just att träffas det, Egentligen spelar inte så stor roll vart det är Bara att man träffas och kan skratta och äta och ha kul tillsammans mm. uh, Jo nej men det är, är ju fyrt, riktigt. Det, det Och det, är, det kan När man mm. liksom som vi sitter och följer med i Nyhetsflödet hela tiden Och ska tänka på det och kommentera det Så är det ju lätt att bli nedstämd Och att då få träffa bra nationalister mm. uh, Det gör ju att man får energi Och fortsätta arbeta Så enkelt är det Jo, precis. Men men menar, vi ska samtidigt inte klaga för att vi, vi eh, har hållit på ett tag vi har ett eh, liksom kontaktnät. Väldigt, väldigt många, eh, framförallt lite yngre, och, och så är, känner sig väldigt liksom isolerade med, med den eh, kritik de har av eh, samhället och, och sitt, eh, sin opposition, liksom. Mm. Så att det, det, det fyller absolut en, en, en oerhört viktig funktion mm. den typen av träffar. Mm. Jo, och det märker man. man får, jag får ganska ganska många mejl och sådär, meddelanden på Facebook och liknande från människor i alla åldrar som, mm. som har börjat se världen på ett ur, en, ja, ur nationalistiska glasögon så att säga och känner sig väldigt, väldigt ensamma och inte vet vad de ska ta vägen för att det är synd att det inte finns fler naturliga mötesplatser som kaféer och restauranger och pubbar och bokbibliotek eller jag vet inte vad allt möjligt som skulle kunna finnas. Mm. Um, när alltså, det, alltså, det där med kaféer och, och, och pubbar och sådär det, det är ju egentligen eh, det är ju egentligen bara att folk börjar mötas någonstans eh, en gång i veckan mm. säg. Så behöver ju inte alla sluta upp varenda gång utan Sånt det går faktiskt Att sätta igång den typen av uh, uh, Naturliga träffar liksom. mm. menar, Så, så länge det finns offentliga lokaler Och det är slaget så, så går det att utnyttja Ja det, uh. är det, det måste ju då gå ut Kommuniceras ut att man träffas där varje vecka uh, mm. Så att, så att även de som inte liksom är inne i cirkeln Redan vet om Vart de ska mm. gå För så var det när jag flyttade till Berlin då, då, Det var ju bara att ta reda på okay, Var finns den nationella nationell pub Så går man dit <laughs> Resten mm. löser sig liksom <laughs> uh, och det... Nej, men så är det ju Och, och det det går, att, det går att göra Och det, det, det är lite synd att det, att, det, att det Inte görs i större utsträckning Kan jag tycka mm. ja, men sånt, sånt förekommer ju också det är, eller Jag vet inte hur vanligt det är Nu för tiden egentligen i att jag inte är ute lika mycket bland folk längre som, som förr. Men jag kommer ihåg för ett antal år sedan så var jag uppe i Hedemora med en nationell bekant. Och vi stack iväg till ett fik där han sa att här brukar sitta nationella, Så stack vi dit och träffade några stycken. Så var jag där mm. ett år senare och inte hade med mig någon och tyckte att det var ju lite trist. så här. Jag har lite släkt där och så att det var därför jag var där. Men jag uh, kände för att träffa lite nationella. Så jag gick ju bara dit och slog ner på kaféet och så satt jag där i... En timme tror jag innan den första som såg nationella ut Det var ju på den tiden när folk såg nationella ut Så man kunde känna igen dem mm. Men när den första kom in Sen var det bara att hänga på hand och gå på fest Och vad vi hittade på mm. Så att äh, Absolut såna Tillfällen Jag vet inte om sånt förekommer idag men jag hoppas det mm. Och till, till er som lyssnar nu och som För jag vet att många av er som lyssnar Um, kanske inte träffa nationalister uh, Utan ni, ni lyssnar på radio framåt Och läser realisten och, och hänger med på internet så Sådär um, Ta chansen nästa gång och, och delta på Vision Europa Eller um, på någon annan uh, Offentlig tillställning uh, Det går väldigt uh, snabbt att, att komma in i gemenskapen Och, och, och lära känna folk uh, Ja vi bits inte och det är... Är Bara om ni vill alltså. det... <laughs> <laughs> Vi gör det mesta Bara ni tycker om oss <laughs> Fråga chans på, på oss så kanske vi byter det. Eller vad var det sånt då. De. <laughs> Någonting sånt. Oh. Ska se. Auktionen pågår fortfarande här på på äh, boken Till Värnförnoden, eller skriften. Äh, och det ligger fortfarande på 750 kronor. Vill ni lägga ett bud så maila på radio gmail.com. Vi ska ta lite musik innan vi är tillbaka. Och eh, först har Jonas önskat en låt eh, med Bing Crosby. Det är inte Mellek Halikimaka den här gången, va? Nej, precis. utan Det är en... Um, om jag nu minns rätt, det var så länge sedan. Det var typ uh, tio timmar sedan eller något sånt där, <laughs> som jag skickade in den här. Nej, uh, det är väl en, uh, en låt från Holiday Inn- uh, som också är den film där uh, Wild Christmas först uh, Lanserades mm. uh, Det här är, är en komposition Av Irving uh, så so, Som är helt uh, Den är helt okej okay. Det är en, en trevlig låt uh, Och efter det har vi fått in en Önskelåt från uh... Eh, en lyssnare som ville höra Njord, Njords, eh, för alltid Patriot, så den kommer komma också. Eh, så vi är tillbaka om en liten stund. För alltid Patriot sjunger Njord, medans eh, Radio Framåt eh, kommer tillbaka i denna livesända nyårsmorgon. Njord heter de, jag vet inte. Njord eller Njord eller något sånt. Jag sa så, jag så Njord en gång till någon. Så sa de att du säger inte det till någon som sjunger i bandet för han blir skit för Okej. Okay. Heter Njord? <laughs> kan inte alla bara ha enklare namn som man vet om man <laughs> ja Som Dan. Ja. Um, Njord, Njord. Vad sa vi nu? Njord. Vad var det? Va? Ja. Ja, Njord. Uh, Vikingar och rockare. Um, och på tal om det så 2012 var ju året också då Ultima Thule gjorde sin sista spelning Och uh, sa hej då uh, Den här gången för uh, På riktigt tror jag det har, ju, det har ju varit lite sånt där Tidigare också att det skulle varit sista Spelningar och sånt men Jag tror att de är allvar den här gången efter 30 år uh, Vi pratade om det tidigare här radio framåt Men Björn Hade du någon relation så till Ultima Thule? Har det betytt någonting för dig i din nationalism jag har det väl gjort för alla, på sätt och vis. Jag har väl inte varit något större fan så, men det är ju klart att när man började engagera sig så köpte man några skivor. Jag köpte för, F för Fäderneslandet tror jag hette, en skiva, och Early Years var de två första jag köpte, och Oléns i <laughs> Ja, Just det, den såld, ja, det var ju svensktoppen och alltihopa där. Nej, det var ju inte svensktoppen som du brukar hävda. Nej, är det var ju toppen. Ja, Albumtoppen var de med på med, med tre skivor till och med, tror jag, va? Nej, mm. ja, det är inte eh, en till, då. Nej, uran, jag sätter de skivorna jag köpte, Vad sa du, Jonas? Nej, jag har förmättat dem. Alltså, spelades de inte på, på Svensktoppen också? Det tror jag inte. Jag har inte läst det någonstans, förutom i tidningen Framåt, och någonting annat som och den är ju Dan, Dan var inblandad i en dålig källa liksom, det vet vi. Så. Nej men det var Dan som hade skrivit artikeln och okay, eller, ja. han, han var inblandad på något sätt. Jag, ja. jag har väl inte skrivit ultimaturligt framåt. Vad är det som händer? Där? Den här konspirationen mot mig känner jag ju väldigt elak. Ja, men du är inblandad. Du är väl snarare nyhetschef på på disk mm, ju just... och sånt. Ja. Uh, jag, jag håller fast vid att de var på svensk toppen också Så blir det bra uh, Kanske någon uh, lyssnare som känner till det här Som kan rätta dem. Ja, mm. det vore kul att berätta För en gångs skull ah, ja. <laughs> um, Vi fortsätter sända här fram till klockan 12 Och uh, vill ni skicka någon nyårshälsning Eller skriva något allmänt uh, Så gör det gärna på Twitter Med hashtag Radio Framåt Eller på Facebook sök På Radio Framåt så hittar ni vår Facebook-sida Uh, och uh, Maila kan ni göra också radioframmat@gmail.com Där kan ni också maila om ni vill uh, Om ni uh, vill buda På det sista exemplaret Utav Magnus Södermans tillvärn för Norden. Uh, numrerad med nummer 500 Och signerad av författaren budet, Högsta bud ligger nu på 750 kronor uh, Så Radio framåt att gmailcom om ni vill lägga ett högre bud Lägg inte ett, läg Lägg inte ett lägre bud Det känns bara onödigt <laughs> Kan man få den osignerad <laughs> För att hålla värdet uppe menar du? <laughs> ja Att någon har varit och klottrat i ja. ja, det, det ska någon gå att läsa. Då får ni skriva till det som ett. Jag tror inte att den är signerad än nämligen Så att... Det borde gå att lösa. Ja, om Magnus har varit där med sina snusiga fingrar, liksom, och, och, och så det är klart att det drar ner värdet för vissa. Kan vi inte ägna den här sista timmen nu och, och prata om Magnus? Det är sånt man får ta när man inte är med i programmet, tycker jag. Det är... Absolut. Vad har du för jag relation till Magnus? Kan... <laughs> Jag skulle vilja prata lite om Logik för också Det har ju varit det mest aktiva året för Logik Sedan starten 2005 Med sju utgåvor här Och vi tar dem i ordning här så gavs det ut Fältåget i Ryssland av Leon de Grel Röd död av Olof Lodeus Sen att förstå det judiska inflytandet av Kevin McDonald, Demokratin som dödgrävare, dödgrävare av Per Hansson carl Anfred Karlberg texter Diktar och Bilder Svensk Frihetskamp av Sven-Olof Lindholm och Jägaren av Andrew MacDonald Och ja, vilken, är det någon av de här som är lite viktigare än de andra eller bättre än de andra? Vad tycker du Björn? Det är ju MacDonalds bok i så fall som jag absolut tycker att man ska läsa som ja, ska man bara köpa en Mm. Bok så, så är det ju den helt klart. Kritikkulturen som man också har skrivit är klart också läsvärd, men har man inte någon jätteläsvana så, så är ju den här andra, den är lite kortare, lite lättare språk och Så, så att, uh, den är nog bra som en ögonöppnare. Ja, vad tycker du, Jonas, av de här? Jag vet inte om du har läst alla, allt det som har kommit ut här, men om det håller du med om Nej, att det är den så, som är bäst? Så, så kan jag konstatera att, att det bara är dem. Bara det är de döda författarna Som heter, heter vad de heter I verkligheten mm. <laughs> Och sen Ett undantag där det är också Den här sista boken Jägaren Som är skriven av, av Dr. William Pierce egentligen, Som, som då har valt att se eh, Skämt åsido Jag har faktiskt Jag har bara läst Kevin MacDonalds bok Där mm. Av de här det blev lite ett litet glapp så där tidsmässigt så att jag hann inte få lite Lindegränsbok innan jag åkte från Sverige. Men, men det det jag läst läsa sen. Absolut. Mm. Så, nej men de är väl liksom äh, äh, läsvärda äh, vad jag förstår typ mm. Alla kanske. Um, jag är ja, lite... Alltså jag vet... När, när äh, McDonals bok kom ut på svenska så, så sa väl jag att jag var lite tveksam till om, äh, om, om den egentligen är äh, en så bra introduktion till, till, äh, till hans övriga äh, böcker. Men, men jag får, får ta Björn på, på orden där. Äh, om du... Det. Mm. Um, ja, men jag håller nog med ja, i int Introduktion till hans andra kanske inte helt. för att uh, man tar väl inte upp helt samma ämnen. Men uh, som en första bok man läser av han tycker jag den kan vara ganska lämplig. om man är inte helt van vid, vid hans lite mer akademiska språk och så. Mm. Ja men det, det är intressant att säga. För jag tänkte när jag läste de här som kom som en artikelserie först, uh, utspritt över ett år i uh, The Occidental Quarterly mm. för bortimot tio år sedan. Uh, Så so, so, so tänkte jag att det här byggde väldigt mycket på hans tidigare uh, böcker. Uh, för att det, det, alltså kritikkulturen som du säger, det är alltså en bok som har översats till, till svenska. Men den bygger, eller hänger ihop i allra högsta grad med hans, uh, hans uh, två tidigare um, böcker. Där. Den, den heter The Culture of Critique på engelska och den hänger väldigt mycket ihop med uh, A People That Shall Dwell Alone och um, uh, Separation and Its uh, Discontents. Um, Så... So, so, Uh, och, och han hänvisar liksom kors och tvärs i de böckerna till de övriga volymerna också Så att det, det är verkligen liksom en, en, uh, en helhet Men, men sen, ja, visst, är, helt klart så, som du är inne på så, så, så kan det bli, bli väldigt mycket för de flesta att läsa uh, Typ tusen sidor, akademisk prosa mm. Jo, Så absolut jag har bara läst kritikkulturen jag kan jag ju säga. Med. Jag har inte läst de två första delarna i den trilogin. Mm. Jag tycker för de som, som orkar göra det så är det uh, absolut uh, uh, värt att göra. Det, det, um, det är tillrådligt. Till mm. uh, kriterien kan, kan kännas som den som är mest... Uh, skulle säga direkt politiskt relevant, men, men de, de två andra delarna hör till. Och sen så kan man se, det här har Kevin McDonnell själv sagt också, att um, man kan se författarens utveckling under um, arbetets gång. Hur, hur de första två är förhållandevis ändå liksom... Um, Objektiva distanserade Från, från ämnet Men det cultural kritik Då blir Där, där äm, finns en Viss ska säga, upprördhet Över äm, ja, Det han skriver om Det, det han äm, porträtterar och, och mycket riktigt så, så Det här förändrade Hans liv, han gick från att vara En, en, äm, en Typiskt äm, Liksom äm, Grå akademiker som, som valde ett ämne som man tyckte var fascinerande till att sen efter att ha arbetat med det här så, så, så kommer man att ta liksom politisk eh, eh, ställning eh, för vårt folk mot eh, vår förstörelse. Så att eh, det, det är för de som orkar eh, och som känner sig up to it så, så är det definitivt värt att läsa hela. Mm. Jag ska säga att vi fått in ett nytt bud På boken här på 850 kronor um, Så att Högsta bud är så alltså 850 kronor nu Vill ni bjuda över det så har ni en timme på er Och då är det radioframat Gmail.com som gäller um, uh, Nu ska vi se, nu fastnade jag i mailen här Så att jag hinner inte med på den sista Vi var inne på men vi pratade Kevin McDonald Och uh, hans uh, verk Förstod jag, så mycket hängde jag med på Mm men vad gäller logik förlag så har man ju lovat också att nästa år kommer ut med en hel del också. hoppas att det blir matnyttigt och intressant. Och för er som inte har läst de här böckerna eller än, men ändå vill beställa dem så kan man ju passa på idag i sista dagen nämligen på Arminius julre. Och jag tror att några av de böckerna är väl rea pris på. När vi är inne på, på logikförlag och så. Nu är inte Magnus här då. Men vi har ju noterat att det finns ett samarbete mellan logikförlag och Nordengruppen. Kan, kan du som, som förläggare, kan du upplysa oss lite om, om hur en relation ser ut där? Uh, ja, nu, nu är jag inte jag lika engagerad längre i logik som jag var tidigare Utan uh, i år när det har gått som bäst då har jag ju tagit ett steg tillbaka lite igen uh, Så att, jag, jag jobbar ju fortfarande med det lite igen Men det är ju andra som är betydligt mer aktiva än vad jag är I och med att jag har fått engagera mig åt realister ganska mycket <hör> Men uh, samarbetet med dem går ju i princip ut på att de... de um, de är fria att producera vad de vill det är ju, Deras produkter är mer eller mindre deras egna Medan vi står för eh, distribution, tryck och så vidare eh, Hjälper till en del med korrektur och så Men, ehm, mm. men vi lägger oss inte i själva innehållet i, i deras eh, böcker Okej okay. Så du tar inget ansvar? Jag tar absolut <laughs> inget ansvar <laughs> Ja det är skönt Um, äh, men det ska bli spännande Och uh, följa det arbetet Och um, nära kopplat till det här Är väl också då vad vi nu rörde på här Tidningen framåt, magasinet uh, framåt Som kom ut med Sju nummer blev det väl i år då um, Det åttonde är väl klart Men inte kommit tillbaka från trycken Om jag inte minns helt fel uh, Vi satte upp som uh, absolut mål Att uh, kunna komma upp med tio nummer uh, Det blev inte riktigt så Um, men jag tycker ändå att uh, det har hållit en, en helt okej okay utgivningstakt. Uh, och uh, kan säkert bli, bli bättre uh, nästa år. Det är en uh, produkt som jag gillar att få hem och jag vet att många uppskattar att uh, för när vi pratar om det här med internet så tidigare också. Så det är skönt att kunna få hem någonting fysiskt med stora bilder och, uh, som man kan sitta och tumma på. Tycker jag. Mm -hmm. uh, och vi har pratat här om 2012 Att vi hade Roberto Fiore i, i Sverige Och tack vare det Och mycket annat Så um, En annan positiv sak med det här året har varit uh, Att vi har fått de här ökade internationella kontakterna Och mycket bättre internationella kontakter Med fler aktörer Och uh, kommit närmare dem Jag själv var nere i Spanien här för några månader sedan Hälsade på Democracia Nacional där vi knyter lite närmare kontakt med dem Vi har även våra vänner i Polen Och Tyskland, Italien Och Vi har även kontakter med nationalister I Grekland, Ukraina, Frankrike Och lite fler länder Det här känner jag som Kommer vara en väldigt stor Nyckel inför framtiden På det sättet har 2012 verkligen varit ett, ett Viktigt år Där vi har knyter de här kontakterna för att Jag vet inte om, om, om det är någon som tror att vi bara kommer kunna lösa det här i ett land i Europa Och sen så, så blir allting bra det, Ja, nej Det, känns det är är inte så. Men det är lätt att man, att man blir blind och bara kollar på, på Sverige eller så. Eh, och det är inte så konstigt klart att Sverige ligger när, och närmast vårt hjärta Det är ju vårt land eh, Men eh, vi kommer ju behöva jo, samarbeta men, alltså, den, Absolut, och framförallt så är ju denna... Eh, denna negativa utveckling denna destruktiva utveckling upplösningen av den västerländska civilisationen och de västerländska folken rent rent etniskt mm. som, som, det är den nivå som, som, som vi har nått idag den är ju ett internationellt fenomen den är någonting som, som har drabbat hela den vita kristna världen mm. så att um, det är ju helt det självt att det, det här går inte att begripa för det första om, om man inte sätter det i ett internationellt perspektiv mm. så är det um, vi fick in ett tillbud här nu på um, sista exemplar till världen för Norden så att nu är det högsta budet uppe på 900 kronor kan det bli fyrsiffrigt? ja, inget, ingenting är omöjligt Uh, Han kommer att bli så dryg då, Agnes. <laughs> så vi hoppas att. Uh... Ja, nu får ni heida <laughs> ja. er. Uh, nej, 900 kronor uh, vill ni bjuda över det så är det radioframmat at gmail.com. Och auktionen pågår fram till klockan 12 idag, alltså 55 minuter till. Um, det, det ringer på dörren hemma hos någon, tror jag. Var det så? Eller hörde jag fel? Jag fick nämligen så här flashbacks till 90-talet och Ricky Lake när det mitt i programmet kunde ringa på en klocka pling plong, och så. det är din eh, syster, hon är gravid ungefär. Och så. Men det var inga sådana överraskningar nu, eller? Uh, nej. <laughs> tur, tur. Ja, tur. tror du tittar på andra program, men jag har tittat på andra. <laughs> jag, jag hörde bara någon klocka i bakgrunden och blev oerhört orolig. Um, något annat positivt såklart för, för nationalismen och Svenskans parti är ju att man... Ja, ska man säga att man har fått nya mandat Jag vet inte, men folk som sitter på mandat I kommunfullmäktige Har eh, blivit medlemmar i Svenskarnas partier Och på så sätt kan driva våran politik där eh, Nykvarn, Hedemora Och Mönsterås är det väl i år Som vi har eh, Fått till oss eh, och det är ju riktigt härligt eh, Och det, det ska bli intressant 2014 i valet och se vad vi kan äh, klara av Och så, och så och har vi fått ett, ett mandat i Linköping också med, med som, Ja just det. Mm. det Det går ju så bra Så man kan inte ha koll på allting längre mm. <laughs> Nej men det är, det är Riktigt härligt och, um, det, ja, det är fortfarande nästan två år kvar till valet Så att jag hoppas att vi på de här, i de här kommunerna Kan i alla fall visa lite grann Av de frågor eh, vi vill driva jo, Sen är det ju inte så där jättemycket Som en eh, ensam Um, kandidat kan kan uh, ja uh, leda mot mm. kan kan göra liksom, kan åstadkomma så att man, man ska inte nej alltså, jag, jag ser det framförallt allt uh, som man kan ja, man kan bara, göra symboliska saker så alltså, man kan lyfta frågor även om man vet att det blir nedröstat och så vidare mm. så handlar det ju om att visa uh, intentionen mm. Åtminstone Mm så på så sätt blir det ju en uh, viktig kanal. Um, vi fick in uh, ännu ett tillbud nu på 950 kronor. Så vi börjar närma oss det här fyrsiffriga magiska talet. Det är så 950 kronor och uh, ni som undrar varför vi sitter och rabblar massa priser här uh, förstår ingenting. Uh, kolla radioframåt.se, det är en auktion som pågår nu i uh, dryga 50 minuter till till klockan 12. Men 950 kronor är alltså högsta budet just nu. Vi tar lite kort musikpaus igen och är tillbaka om en liten stund. Välkomna tillbaka till Nyårsmorgon med Radio Framåt. Där var, hörde vi strövtåg i hembygden med Mando Diao som kommer från deras eh, nya skiva från i år, det första skiv på svenska, där de tonsätter dikter av Gustav Fröding. Och just den här låten har åtminstone jag fattat tycke för eh, och tycker är riktigt fin. Så får man passa på att spela. Vi kan väl kalla den för årets låt då för att ge, passa in till temat. Ehm... Um, när vi fortsätter sammanfatta 2012 här så En annan sak som blev väldigt lyckat och fint med för partiet Var väl den här höstkonferensen Där det var det var trevligt som vanligt att träffa kamrater Men även att lyssna till inspirerande tal och Det var en väldigt vacker lokal där vi var där Som som också blev uppmärksammad En del inte tyckte att vi ska få hyra lokaler Men det har vi, det har vi talat om men det var någonting som också gav, gav styrka och som visade att partiet har blivit mycket mer professionellt. Uh, vad tyckte du om höstkonferensen, Björn? Ja, det blir ju att <laughs> upprepa sig ganska mycket känns det som. Uh, du kan inte bara spola tillbaka till det som sa om de andra mötena. Ja. Nej, men det var, det var också fantastiskt väl genomfört uh, på alla sätt och vis. Så att uh... Ja, det blir ju bara att man sitter och upprepar sig Jag tyckte det var härligt också När man kom in på Borgården där Och så hade ju militärens Eller arméns musikhår Hade ju någon generalrepetition eller något Så precis när man tog steget in På Borgården så började de spela marschmusik För den. <laughs> det missade jag tyvärr Okej, det var, jag tänkte att Nu kommer ju svenskarnas parti så nu kör vi <laughs> ja, Trevligt, trevligt ja, Någonting vi borde börja med oftare Ja, absolut om man, om man lämnar eh, svenskarnas parti för en stund och eh, tittar på eh, de andra partierna eh, Centerpartiet eh, detta krympande denna krympande parentes i politiken eh, håller, har kommit ut ur garderoben på riktigt och eh, berättat att deras vision är en fri invandring eh, vilket kanske inte är så förvånande om man känner till deras eh, politik sen tidigare men det blir ju tydligare och tydligare De behöver inte dölja det längre Att deras mål är att helt upplösa Både nationalstaterna Och, och de folk som, som bor där mm, Gamla bondeförbundet Alltså det är tjusigt det, och, och, och, Många gamla Centerpartister måste Vända sig i sina gravar alltså. mm. Jo och det blev ju faktiskt Det var ju en del av de äldre rävarna Som, som uttalade sig efter det här dokumentet kom ut då med den här visionen om fri invandring och tyckte mm. att den här Stureplancentern och, och nyliberalerna har helt tagit över partiet och kände sig inte hemma längre. Mm. Men då undrar man vad de har gjort de senaste 15 åren eller så. För det är ju inte... Ja, precis. precis. Det kan inte komma som en jätteöverraskning att Fredrik Feddelej har väldigt lite att göra med det gamla bondeförbundet. Mm. Mm. Ja, men det är ganska fantastiskt att se hur de ändå driver på och tror att de på något sätt ska kunna vinna någonting på det här. För att det, är, det är ju helt galna idéer de kommer med med helt uh, öppna gränser och visioner om en värld utan uh, ja, gränser. Och så här. Det, det är ju helt... Hade ett sånt parti bildats idag eller hade något av, av riksdagens partier förutom Sverigedemokraterna bildats idag och kommit fram med det program de har så hade ju ingen röstat på det. De hade inte fått en medlem. Mm. Nej, men som, som vi har sagt så ofta i det här programmet så, så äh, visar det ju på vilken äh, enorm klyfta som, som är mellan den här typen av människor som blir äh, äh, professionella politiker i det här systemet. Och äh, äh, jag ska inte säga folk i gemen, för det finns liksom många i den vanliga människor som är precis lika äh, men, men men Men faktum är att äh, Precis som du säger, äh, att, att man tror att, att, liksom, äh, att man ska vinna poäng, vinna röster på, på, på den typen av äh, vansinnigheter. Det, det, det visar ju bara på att man, man alltså, du har att göra med folk som är så dumma i huvudet så att de speglar sig i Aftonbladelsen äh, varje dag och tror att det är den verkligheten som, som, som gäller. Mm. Alltså jag vet inte om. Eller om det är det jag som lever i en bubbla? För att jag. Jag tycker inte det man märker alls när man pratar med folk ute på när man träffar folk inom jobbet, eller när man är ute på stan och snackar med människor. Att det finns människor som attraheras av den här tanken på fri invandring och så vidare. Det är ju ett, ett väldigt litet antal inom den här politiska eliten. jag, jag mm. det är väldigt svårt att se att vanliga så att säga, svenskar. Um, skulle, skulle omfamna den här idén Och det känns som att Centerpartiet har ju I de senaste opinionsundersökningarna De senaste åren legat och dansat där runt 4% 4% spärren Och om man då vill göra någon form av Populistiskt utspel eller liknande För att rädda sig kvar ännu en mandatperiod Så känns det ju inte det här som är rätt väg att gå det, Men det är ju verkligen som att det är det de, de tror Att ja, ja men finns väl tillräckligt många. Jag menar, vi har redan Miljöpartiet som förespråkar fri invandring. Så det är inte så att de kan nå någon, nya, någon ny målgrupp där heller. Nej, men alltså det otäcka är ju att de vet äh, innerst inne, att skulle de gå ut och säga att äh, säga tvärtom att, att vi vill begränsa invandringen istället och vi, vi äh, vill bli till svenska intressen skulle de stiga i äh, opinionssiffrorna. Mm. Uh, alla gånger Och det, det, det tror jag skulle uh, Skulle förneka Däremot så uh, Skulle de få så mycket skit Från, från sina kollegor Och från, från media och Så, där. så att, uh, det blir liksom andra Repressalier Rent uh, socialt uh, mm. för, för alla inblandade Så att de vågar inte det De vågar inte göra en folkpartiet Alltså kommer man att allamt utspel om språktest eller någonting alltså. Skjuta, så kommer man upp 5 Nej. Den heter lite fort. Ja. Och det ja, men det var det, var det som, som Folkpartiet eh, gjorde det. Och det, det var naturligtvis eh, väldigt tycklande men, men eh, hur länge sedan var det som som Rebro gjorde det? Där? Det var ju på 90-talet då. Nej, det var väl inför valet 2006 eller så. sånt? Nej, så alltså Folkpartiet har gjort det, valet 2002, 2006, 2010 Jag tror att jag tror de gjorde 1998 redan, faktiskt Det kanske de gjorde, ja, ja det, det är möjligt, för de har ju kört det val efter val, så mm. det, de, de har ju, och, och folk har ju gått på det varje gång <laughs> Ja. Det är helt fantastiskt Men sen, ja. lyfter, sen, sen gör de ju sina smarta grejer De lyfter alltid fram någon invandrare som kommer med kravet För att de ska kunna visa att nej men det här gör vi ju för invandrarnas skull Och det läser man vad de verkligen säger så är det ju så också För det är ju för att invandrarna lättare ska få arbete Och de ska komma in i, och ta över svenskarnas jobb och sådär Men och det tidningen hänger upp sig på Det är ju att uh, man ska plötsligt ställa krav helt, helt obegripliga krav på att folk som ska bli svenska medborgare Ska kunna språket Jo mm. nej mm. det är det Ja, är det är det verkligen orimligt, håller jag med om. Jag såg, av, av en händelse så såg jag ett videoklipp med, med, vad heter hon, språkröret för Miljöpartiet, Åsa... romson romson ja, <laughs> Som i någon debatt med Jimmy Åkesson um, i riksdagen och säger att ja, hon tycker att det är, är extremt störande och, och uh, oförskämt att uh, ifrågasätta att alla de som som hon åker tunnelbana med. Att, att inte alla de är svenska. Alltså, jag menar, detta, det här är ju värdigt ett stort äh, sinnesförkurs. Alltså, det... Ja, just det Men det är ju hennes definition att åker man tunnelbana, då är man svensk. Jag ja, annars blir hon stött och känner hon sig kränkt. Ja. Om, om inte alla accepterar att alla hon och tunnelbanan är svenska. Jag det, det är så jävla ja. de gick Man ut igår. De, de gick ut igår i dagens nyheter, är inte du? Både hon och uh, han frigolit och sa att uh, tillsammans nu så skulle de uh, efter nyårsskiftet verkligen uh, profilera sig som motpolen till Sverigedemokraterna. Menar, vad, vad är det de har gjort hittills då? Det, det kommer ju bli helt fantastiskt det här nya året det, De kommer ju komma med så mycket galna idéer Då då, att... Sverigedemokraterna, är ni emot våldtäkter? Ja, då är vi för Ja, <laughs> <Eller? laughs> säkert, säkert Nej, så det kommer bli lustigt Vi kommer för mycket att skriva om på Realisten i alla fall Så att vi får tacka Fridolin mm. och Romsson mm. um, Angående Realisten det är, Man kommer till en Facebook-sida nu när man försöker besöka Realisten Vad är det som händer, Björn? Vi behöver fler gillare <laughs> <hör> Nej, vi håller på att lägga dem här nu Imorgon så är det ju meningen att vi ska Dra igång prenumerationssatsningen Och det är lite tekniska detaljer Som de ja, Våra IT-tekniker håller på grejer greja med nu Jag har ingen aning om vad de sysslar med De brukar berätta saker Men jag begriper absolut <hör> ingenting Men det, det håller på att testas Och körs olika Jag vet inte Vad som händer mm. Sidan kommer upp idag, senast imorgon I alla fall mm. Nej, Och, men, äh, vi förväntar oss faktiskt att du redogör för det tekniska. <laughs> äh, ja, ja. Äh, nej, jag kan Säg inte. Säg bara någonting. Server, eller någonting annat som låter tekniskt. Det blir. Jag skulle komma du på något. Damat. <laughs> jag skulle säga något fräkt om något programmeringsspråk, men jag kommer inte på namnet på någon. <laughs> ja, nej, så kan det bli. Uh, men när vi uh, pratar om realisterna sådär, så, något annat som har varit... Uh, typiskt för det här året är ju att alternativ media, nationalistisk och invandringskritisk har tagit en ännu större plats eh, till regimmedias stora förtret eh, vi ser senast nu den här härliga Åsa Lindeborg Aftonbladet kulturkampanjen granska skiten där de varje dag nu lägger upp något mindre och mindre genomtänkt eh, men vi har också sett hur vi faktiskt har kunnat påverka vi talade tidigare i framåt Om sosepampen Stefan Wind som Efter att ha Hotat folk som ville delta I en opinionsundersökning arrangerad Av Rasmus Skådebrink i Påskalavik Blev granskad utav Alternativ media och av människorna på Forumet Flashback Vilket i sin tur ledde Till att det faktiskt kom upp Till ytan att han höll på med massa migelaffärer och Skodde sig på kommunbetalarnas Pengar Vilket uh, gjorde att han nu För... får ta en så kallad timeout Kommunbetalarnas <laughs> Kommun, Kommuninvånarnas <laughs> det, ja, det, är, det, är det, det är precis vad han är Han är en kommunbetalare Nu efter tiden Nej, men det, och vi kan även se det som Realisten eh, tog fram med Det som kallas för Reinfeldt-affären eh, Som fick ett oerhört spinn Inom eh, sociala Förlåt Jonas, interaktiva medier Och eh, på olika forum Och så vidare Där man eh, verkligen Fick, försökte, ett, fick det. ett oerhört spin på flashback <laughs> <laughs> Ja, bland annat Nej men det, det blev väldigt uppmärksammat Och jag vet inte, jag antar att ni hade väldigt många läsare Där på Realisten utav de artiklarna Ja, jo, det har kommit väldigt mycket. Och det som har varit roligt är ju att många har stannat kvar efteråt också. jag har ju sett eh, en enorm ökning på besöksstatistiken. Eh, jag för mig när, när Martin var med i programmet så talade han om 30 000 besökare om dagen. Vi har på 20 000 besökare om dagen sedan Reinfeldt-effekten la sig. Mm. Mm. Så det har ju varit en eh, enorm ökning. Mm. Och, det, och det här känns ju som någonting, alltså med 2012 att. Eh, att de här alternativa medierna Med bland annat realisten.se Då verkligen Har tagit ett steg till Där man, det är helt enkelt omöjligt Att, att ignorera i, I framtiden åtminstone alltså, För att så fort någonting sker Så går folk till de här alternativa Eller väldigt många människor gör det För att, mm. för att få läsa En, en osminkad sanning helt enkelt mm. Och det märker man ju så fort någonting blir uppmärksammat Så, så ökar besökarantalen Och Här är ju när vi pratar om internet då igen Här har vi ju verkligen möjlighet att, att använda oss av internet så länge Så länge det går För att det här hade ju varit Stört omöjligt på, I en papperstidning istället Och få, kunna få ut information så snabbt Och till så många mm. ja, Man märker ju även Alltså ute bland folk att att vi har börjat uh, etablera oss ordentligt För att vi, jag, jag får ju höra berättelser nästan ja, Inte dagligen men i alla fall uh, minst någon gång i veckan Ibland flera gånger i veckan Från olika kamrater som kommer och berättar Om de har varit på jobbet Och någon arbetskamrat som de aldrig brukar prata politik med Har irriterat sig på någonting Och berättat att det är han läst på en sida som heter Realisten Och mm. sådana berättelser kommer hela tiden Så att det börjar ju mer och mer bli ett uh, fenomen nu uh, mm. Runt om och det är riktigt Glädjande inför framtiden Att uh, folk faktiskt uh, Ser oss som ett uh, Fullvärdigt alternativ Till uh, den skräppmedia som finns mm. Jo verkligen och, och nu blir det ju en ordentlig satsning här 2013 Vi kan ju försöka blicka lite framåt då Och inte bara uh, kolla bakåt um, Så om vi då håller oss kvar vid realisten så berätta, vi har ju pratat om den här satsningen tidigare men det är en års sammanfattning här och vi tittar framåt, berätta lite om satsningen nu på, på det listan, det som kommer dras igång här idag eller imorgon då. Ja vi drar igång här nu med prenumerationssatsningen så att de som har betalat prenumeration redan de kommer få inlagningsuppgifter i morgon som jag förstår det och vi kommer börja producera artiklar till enbart till dem då vi kommer även lägga ut artiklar för allmänheten så att Även andra kan ju gå in och läsa Men det blir mer material för de som inte Eller för, för de som har Att prenumerera mm. Det är inte ett, inte ett straff <laughs> Vi tänkte straffa dem först Men vi kom på sen att det var ju faktiskt roligare Att ge dem något speciellt ja. äh, Sen framöver kommer det produceras mer saker till dem I form av filmer och, och så vidare Det kommer inte upp någon direkt nu utan det kommer ju bli Nyhetsfilmer som vi kommer producera efterhåll mm. äh, Radio framåt Kommer ju in i verksamheten också på mm. ett fiffigt sätt och eh, sen kommer det ju produceras en del litteratur och sånt som bara säljs till främjarenter. Mm. Men vi börjar ju imorgon så att det blir ingen nyårsskumpa för mig utan jag ska upp imorgon bitti och börja jobba med det här. Det blir ett nyårspommak. Ja, om jag nu klarar kolsidan, jag kanske får hålla mig <laughs> till någon josa och slag. Ja, men det, det kommer bli riktigt spännande Att följa 2013 Målet, eller första delmålet Är ju ett pressstöd då på, Där krävs det 1500 prenumeranter mm. Och Det Ser vi fram emot att följa det, följa det Arbetet Vad har vi annars för förhoppningar och så där Inför 2013 Vad säger du Jonas um. <laughs> Det är en svår fråga Nej, men det, Alltså som vi har konstaterat, det, det, det ljusnar tycker jag. Inte, inte politiskt i, i kanske det större perspektivet. Men eh, om vi ser internt inom den eh, nationella oppositionen så, så, eh, så är det en jätteskillnad eh, idag. Och det har gått ganska fort. Och det är ju det man får liksom, se till och... och Även om man kan, ja, får kämpa i motvind så, så kan man göra det. Um, jo. I, I bra kamraterslag och i um, ja, med, med ändå viss förtröstan. Det är väl så jag skulle, skulle säga. Mm. Jo. Det känns som att En del bitar börjar falla på plats På ett annat sätt än tidigare ja. Och det i sig är ju en grund och en möjlighet Att, att verkligen ta stora steg Framåt Ja men så är det och, alltså, Grejen är att vi, vi är inte där än På, på, på långa vägar Men, men liksom, Rom byggdes inte på en dag Nej. Så att, äh, Det är det mm. Ja, men så ser verkligen framåt 2013 Jag ska säga här angående auktionen Det är en del som undrar Det är fortfarande så att det högsta budet är på 950 kronor Och auktionen pågår i en halvtimme till Fram till klockan 12 Vi tar en sista musikpaus här Innan vi är tillbaka med den sista delen Så rådde framåt och tillbaka om en liten stund Välkomna tillbaka till Nioårsmorgon Med Radio Framåt Vi har en auktion Som pågår på det sista exemplaret av Magnus Södermans till för Norden" Som är numrerat med nummer 500 Och signerat av författaren Man kan också slippa signatur Har Björn sett till om man skulle vilja det Högsta budet just nu ligger på 950 kronor Och den auktionen pågår Alltså fram till klockan 12 Lägg ett bud genom att maila på Radioframmat At gmail.com så kanske vi kommer upp i den där eh, fyrsiffriga härligheten Även om det som sagt skulle få Magnus eh, Skulle stiga honom mot huvudet förmodligen eh, Men det får vi leva med eh, Vi pratar lite om eh, förhoppningar inför 2013 och eh, Vi har pratat om att det går väldigt bra för svenskarnas parti Och vi har lagt en bra grund och så vidare eh, Det som sker nu, som jag ser det, är att För att ta nästa steg det är någonting som egentligen ingen av oss har erfarenhet av. Hur ska vi gå från att ha den här grunden som vi faktiskt har börjat lägga nu till att bli ännu bättre? Och där, en förhoppning som jag har inför 2013 är att fler människor ska kliva fram, våga ta ansvar, vilja hjälpa till. Vi har jättemånga som hjälper till och de är guldvärda de här människorna men det kommer behövas fler och kanske framförallt personer alltså som kan bli någon form av nyckelpersoner som har någon eh, speciell kompetens eller som kanske är beredda att driva, dra ett ännu hårdare lass och så vidare eh, det, det är helt fundamentalt för att vi ska kunna gå vidare eh, och bli och ta det här eh, nästa steget mm. eh. Samtidigt så så Alltså jag håller med dig i princip, samtidigt är det lite farligt att liksom efterlysa folk med någon typ av speciell kompetens. Och så där. För att det, det har gjorts i, i, i olika sammanhang och det, det tror jag kan hämma lite grann folk som känner att nej men vadå, jag kan inget speciellt sådär, jag, jag har nog ingenting att tillföra. Men, men faktum är att det, det som är mest värt, och det här är inte liksom flummigt snack utan det, det som är mest värt uh, i slutändan det, det, är, det är folk som är uh, hängivna och, och uh, finns där så ställer upp uh, så, så man, man behöver inte liksom vara datakunnig eller uh, uh, vad som helst för, för, för att uh, uh, kunna bidra Mm. Och, och var viktig liksom. Mm. Jag ska säga nu, eftersom att det här är faktiskt huvudanledningen till sändningen, att vi har fått in ett bud på 1000 kronor nu. <tryck> äh, <tryck> härligt, en fanfart. <tryck> <tryck> mm. äh, och sen återknyter till det sa, Jonas. Jag håller med dig fullständigt och det ska inte tas på det sättet. För att äh, framförallt så tror jag att det är många som har kompetens som de inte känner till. Mm. Äh, Absolut. Att För att när man väl kommer in i arbetet. Så märker man att jag är duktig på att organisera Eller jag är duktig Och sen så finns det ju massa Jobb Som är som egentligen inte kräver Mer än att man har ett gott hjärta Och är beredd att arbeta ja, Där, Och som kanske behöver avlastas Från andra personer som Kanske skulle göra något annat istället mm. Så att Bara sträcka ut en hand Och vara beredd att hjälpa till Så Ja, men det men det vi behöver framförallt. Det, det det är inte liksom genier utan, utan vi behöver Äldskälar uh, mm. sen, sen så finns det jättemycket att, att, att göra på vad ska vi säga uh, den mediala den det, uh, vad beträffar den intellektuella kulturen inom, inom rörelsen och, uh, och så där vidare visst det det det, uh, det är ingenting jag jag Bestrider. men um, i, framförallt i, i grund och botten så behöver vi hyggliga människor som, som är, är beredda att offra lite av uh, sig själva, sin tid. Um. Mm. Jo, men jag menar, alla har ju i princip någon form av uh, spetskompetens också, men även om man är och tänker att det har ingen nytta av så finns det ju alltid något någon gång som vi har glädje av det. Liksom. Vi kan ja, vi bygga en talarstol eller vad som helst. Och, ja, ja. Så, jobbar man på industri så Visst, vi kanske inte behöver någon som kan sitta och löda ihop telefonkort eller någonting Men samtidigt kanske vi behöver någon som har lite mer kunskap Om situationen på, på den formen av arbeten Och så vidare det, det finns ju, ofta samlar man ju på sig kunskap Och man kan ju ganska mycket om det man jobbar med Och går man och retar upp sig på någonting facket har gjort Eller någonting som chefen har gjort Så vi kan ju föra mm. ut det man går och retar sig på Istället för att man bara går och retar sig på det Då blir det ju en win-win-situation genom att Mm. Någon tar tag i deras frågor, plus att vi får den kunskapen vi behöver. Absolut, och det, det gäller liksom så att säga den, äh, de yttre erfarenheterna som, som, äh, som folk har. Äh, men men äh, ska inte underskatta det där heller, hur oerhört värdefullt det är med alla de som, som äh, liksom hjälper till vid... Äh, äh, Olika evenemang som står och loggar mat Som, som uh, liksom Sliter med, med ja, Marktjänst Verkligen liksom. det, det, Så att um, mm. Mm. Nej Verkligen inte och Det som jag kan säga Min erfarenhet av ett drygt decennium i, I den nationella oppositionen Är ju att ett stort problem har Kanske inte varit att folk Inte vill arbeta utan att Man har varit dålig på att delegera ut uppgifter och jag menar Det är någonting som vi lider av fortfarande Det är inte någonting som är löst det nu Allting är jättebra Så att där är det ju det är ett ledarskapsproblem Om man vill kalla det för det Men där också Människor ibland kanske Måste själva komma fram och säga att Jag kan hjälpa till med det här För att då, då vaknar folk till Och säger att kanske inte jag behöver göra allting själv Utan man kan dela, dela med sig Mm så Det handlar ju om att ta kontakt med, med sin lokalavdelning Eller med, med ledningen eller så, så och, och berätta vad man kan hjälpa till med Eller bara ställa sig till förfogande mm. Och då, då kommer vi kunna ta stora steg framåt det är... Och sen är det så att jag menar, vi är ett ungt eh, parti det, det, eh, På alla sätt och vis Partiet grundades eh ja vad är det Björn, 2008 ja. Ja. och eh, vi är dessutom ganska unga alla som eh, som är med jag har sagt förut att jag är typ veteran eh, i sammanhanget eh, typ nästor och, och jag är inte fyllda 42 eh, så att liksom rörelsen är ung så att alla ni som som eh, tänker på att eller funderar på att engagera er var medvetna om att ni kan ni kan göra skillnad, det är väldigt mycket ni som, som, som blir eh, rörelsen. Det, det är inte säkert att det finns en lokalavdelning där, eh, där ni bor. Men, men de dyker upp lite liksom, eh, hela tiden. Men det är väldigt väldigt mycket upp till alla som sympatiserar att göra den här rörelsen till någonting större. Mm. Um, så, så liksom... Ni kan förvisso förvänta er av oss att vi ska vara professionella och, och äh, dugliga och så där vidare. Och vi gör vårt bästa. Men... För det mesta. <laughs> Men... Ähm, det är väldigt mycket upp till, till, äh, till alla där ute. Vi, vi, vi har inte alltid liksom ett äh, färdigt fungerande äh, paket, så att säga. Utan... Äh, vi är en, en rörelse i blivande och vardande Ja, vi håller ju på att formas nu Så jag menar, vill man vara med och, och påverka inom politik Så är det ett lysande tillfälle ja. Därför att vi går, vi går framåt Och vi, jag är helt övertygad om att vi kommer gå framåt Väldigt, väldigt mycket de kommande 10-15 åren Så att vill ja, ja. man vara med och påverka politik Så är det ett utmärkt tillfälle att gå med nu Och vara med och påverka partiet mm. Och jag tycker att äm, vi också har visat i år att det, det är högt i tak äh, när det gäller diskussioner. Och, och det finns ett, ett medlemsinflytande som även vad liksom, regimen säger och försöker påstå att vi inte skulle vilja ha någon medlemsinflytande så tycker jag att höstkonferensen visade äh, att det är tvärtom. Absolut, det är en, en väldigt bra äh, atmosfär. Inom, uh, inom partiet mm. det, det... Uh, Nu tänkte jag försöka hålla koll här på uh, budgivningen så jag tänkte lämna över till er att uh, sköta det här, men ni kanske har några andra tankar inför 2013 uh, kanske att uh, centen och KD fortsätter tappa röster jag vet inte vad, vad ni ser fram emot Uh. <laughs> jag är så det, här. det var Under musiken så berättade Dan precis Att nu är jag slut på ämnen men vi ska nog klara det här mm. <laughs> En kväll sticker <laughs> Ja det är den enklaste lösningen Jag försöker bara se till att det blir rättvist här Så jag kan hålla koll på alla Vi, kan, vi kan säkert äh, snacka var, så Vad så tror så. du om KD och sånt? <laughs> Och Miljöpartiet ja, jag, har vi ju redan ja, avhandlat ja. ja, jag tror inte att något av partierna Åker i riktning under 2013 Det tror jag inte Nej, det tror inte jag heller faktiskt Av någon anledning De flesta har inte sådana insikter Som du och jag <här> nej, nej, jag märkte det, var ju en dag innan Som sett och så uh -huh. uh, Nej, men Jag vet inte vad man ska Prata om heller Jag visste ju inte ens att jag skulle vara med i det här programmet För en stund innan det började sändas. Det är så. Vi behövde någon som, som påminner om Magnus Och du är den närmaste <laughs> ja, <Precis>. ja, ja. <laughs> ja, men vi, ja. Jag vet inte vad, Nu försöker jag hålla kolla samtidigt och prata Men, mm, till... men det går inte utan du, Koncentrerar mm, du dig då? Så Jag kan lägga fram min dementi här nu, Som jag la fram förut Men som inte sändes ut mm. Att jag uh, är 33 år gammal Och inte 20 Någonting som jag hävdade i förra programmet Det var ett skämt Ingen som hade trodde jag. ändå Nej det var det ju inte heller Men det framstod som att jag satt och försökte Fara i osanning Och det ville jag inte göra Utan det, det var ett skämt som jag hoppade att någon skulle ifrågasätta Men det gjorde ingen Så att då, då, då fick det ligga där som det programmet Sanning Vi hade ingen humor Det var bara det Ja. <laughs> mm. 33 Det är Kristi ålder Ja, det kan man säga. Ja, men, det är det. Alltså, traditionellt sett så, så um, är det så man det Så det är en speciell, ett speciellt år i en mans liv. Alltså. Uh, mm. uh, och du blir 34. <laughs> ja. Ja precis, eh, under nästa år Och sen året därpå så 35 år. Nå, <laughs> Ja just det De ringde från Centerpartiet här De ville starta radioprogram och behövde någon som skulle driva diskussionen Okej okay, uh, uh, Jag är inte tillgänglig um. <laughs> uh, okay, har vi några spådomar om 2013? Vad kommer vi, få se? kommer vi få se? Kommer vi kanske slå årets invandringsrekord? Kommer vi få se eh, Fredrik Reinfeldt eh, gå ut och berätta om eh, sina privata affärer? V vad kommer hända? Uh, jag har faktiskt ingen koll på, på invandringsstatistiken. Uh, ingen närmre koll ska, ska jag säga. Ja, men vi slog den i år uh, en aning här för mig. Mm. Uh, och det kommer vi garanterat göra nästa år också i och med att alla somalierna börjar rasa in här nu. Så de kommer ju fortsätta i ett Skarpt tempo mm. Jo och man ska ju, man ska ju Underlätta eh, invandring eh, På diverse sätt Så att eh, det, det känns ju som en Inte helt orimlig Analys ja, för Det är ju också så där riktigt sjukt alltså man, man läser ofta i tidningar Om hur Sverige splittrar familjer Genom att vi släpper in en Och inte tar emot alla hans släktingar Mm. Och det är, ju så, det är ju så riktigt sinnessjukt Men är det någon som har splittrat familjen Så är det mm. väl den där farsan som har stuckit därifrån ja, Nej utan det är, det är svensk eh, Politik som splittrar familjer genom att ta emot en Och inte släppa in en hundra mm. Men det ska du ibland en... det, det, det är ju, ju helt Pustet, som... lite rubbat alltså, Jag önskar att, att folk kan Kan släppa all den Indoktrinering som de bestås med Från, från regimmedia Och se det här för vad det är man håller på att eh, byta ut eh, folket i Sverige. Man håller på att eh, blanda ut, eh, förstöra den, den liksom etniska homogenitet som är eh, gudagiven och naturlig och det enda fungerande. Eh, och det går fort alltså. Det, det har skett eh, under loppet av sig tredje decennier- 3-4 mm. uh, Och det, det, detta är Detta är jävligt Och det liknar ingenting I uh, historien uh, Alltså inte ens under det vi kallar för Folkvandringstiden Så, så, så uh, har något sånt här uh, Skett det, det, det här är uh, perverst Och uh, ondskefullt och, och destruktivt På alla sätt och vis ah. Absolut mm. Så det var ju bra, då att du satt igång ett sånt där muntert ämne nu på, på <laughs> Nej, Det är bra, men fyll lyssnarna med lite <laughs> energi här nu On that note <laughs> För hoppas det är någon som ska banka kött till nyårsmiddagen <laughs> Så att de har lite offerusen jag har lämnat över till er, så ni får bara fortsätta här. Jag sitter och eh, dividerar här med folk som lägger bud som är lägre än det högsta. Det, det, det tycker ja. jag är fortfarande en dålig idé. Det är alltså tusen kronor som är bjudet. Det är nio minuter kvar på auktionen. Vill ni lägga ett högre bud så gör det nu. där. Vad är det lägsta budet som har kommit här? Ehm, det lägsta bjudet bjöd vi under uppesitta kvällen Det var väl, började på en krona? Ah, ja, men jag tänkte nu i, i, idag um, Idag <laughs> Det var en som ville bjuda 999 kronor och 99 öre Ifall att den person som bjuder 1000 hoppade av Jag vet inte hur Får <laughs> så... man göra så? Ja, jag, jag tror inte det Nej, det är självklart bara de, de som bjuder i rätt ordning så att säga Man kan inte lägga in sig på någon kölista på något sätt Däremot skulle den personen som har lagt det högsta buret inte vilja ha boken sen av någon anledning Så går den ju vidare till nästa Så länge man har burat på rätt sätt Jag tror att det är... Jag, ja. jag tycker inte, man inte ska få, alltså, att man ska få välja sen Vad menar du nu? Men Bjuder man så ska man väl ha den, man kan väl inte ångra sig efteråt? Nej, men nu man vet. <laughs> om den personen bara spårlöst försvinner, vad ska jag göra då? Det var att äta ut boken. Då. Ja, du får Nej, Det är klart att det är, det är liksom bindande, men vet ju aldrig vad som händer. Men där har du din nyårsmiddag. Slipp du gå ner till Svaråden. <laughs> Och du kan anrätta till världen för orden på ett trevligt sätt. Ja. Grönpeppa så har jag passat med. Ja. <laughs> funka. Jonas, vad tror du om radio framåt nästa år då? Ska vi fortsätta? Det har jag liksom utkort. Vi har ju inte diskuterat det. Jo, det, det är klart att vi ska göra det. Mm. Alltså, vi, vi ska väl, uh, man kommer ju kunna nå vår sändning då via realisten där som vi har talat om tidigare. Mm. Man kommer ju fortfarande kunna ladda ner alla avsnitt sånt sånt på radioframåt.se Jo, precis. Men uh, så att det, det ska vi Men däremot uh, så. Det inte, inte direkt från januari, men en bit in i året där så kommer livesändningarna flyttas över till realisten. Vilket jag tror också kommer göra att många fler hittar uh, Radio framåt. Uh, med mm. tanke på hur många uh, läsare realisten faktiskt har. Mm. Så att det, det kan bli väldigt Intressant Men för er som Vill ladda ner i efterhand så kommer det gå att göra Som vanligt mm. Så är det Jo nej men det är bra Jag, jag tycker vi har äh, Lyckats Liksom för, Förutom en och annan backlash Så, så äh, har det varit ett äh, som, som jag är ansvarig för framförallt Så <laughs> har det varit ett bra ett bra initiativ, jag tror ja. att det, ja, det det har behövts Folk ska inte glömma det Trots att alltså nu, nu lamenterade jag Hela utvecklingen och, och så Och det ser för jävligt ut på, på, på många sätt och vis Men man ska inte lägga sig ner och dö för det Utan kampen är vacker Och Det, det blir till sist också lite grann ett sätt att uh, uh, eller kan bli ett sätt att leva som är positivt. Att göra motstånd mot den här skiten. Vi har ett nytt bud. Vi är uppe i 1100 kronor. Här sitter jag och pratar om allvarliga saker. Jag måste få ut, kommer ut här. kommer sådana jävla trivialiteter. Ja. Jag måste få ut det så att folk har chans att bjuda över. Det blir ingen radio framåt nästa år. Det är precis så stött. <laughs> Jag tycker det känns med Radio Framåt som att Det, det känns så naturligt nu Att Radio Framåt finns mm. Så Det känns nästan som att det, liksom, det alltså Jag vet ju att det fanns en tid innan Jag vet ju att liksom det har funnits En värld utan Radio Framåt Men det, Men du kommer Nej ihåg den nej, men alltså det, Jag vet att för många har det blivit En sån Eh, tradition eh, eller alltså man, Kan man säga för tradition Men alltså att man, man, man lyssnar Ett eh, in, inslag i, uh, i I baden Ja kanske. och att när, om vi då ställer in en vecka Av någon anledning eller när vi hade sommaruppehåll Ja men jag menar, då får vi ta emot mordhot liksom. <laughs> då, då blir folk snopna Då är det någonting som fattas eh, mm. Okej okay, då har vi ett uh, nytt bud eh, 1200 kronor 1200 kronor är bjudet Och det är fyra minuter kvar på auktionen Radioframmat At gmail.com För er som För er som vill bjuda över Nu gör jag så många saker samtidigt här Så att jag börjar fundera på om jag verkligen är en man Det har jag funderat på länge <laughs> oh. Okej, okay, nu måste jag fokusera här På budgivningen Så jag räknar med att Jonas berättar lite om Radio ja, framåt. Absolut. Ja, perfekt. Vi, uh, Nej men då är det framåt var fram emot det en trevlig, trevlig satsning och jag måste ge en eloge till, till mina kollegor Dan och Magnus som, som har varit så mediala. Det, det, ja, där fanns en potential och jag tycker att vi, har, ja, vi kan vara ganska nöjda med, med då som har gått och det där blir extremt jävla uh, banalt och det är platityder igen men eller uh, säger du Björn hur känns det att vara gäst i Roddy framåt för andra gången det är ärofullt ska jag ju inte säga men det är trevligt vad fint då Uh, nej, jag, jag, jag kom ju in här som en reserv För att Dan hade tappat bort dig mest Sen, sen dukte ju du upp så fick jag vara med i alla fall <laughs> <laughs> men, uh, Nej, men jag tycker att ni, ni har gjort ett fantastiskt jobb Har ni gjort helt klart uh, Jag har lyssnat på, uh, inte alla program Men relativt många det är uh, riktigt trevligt att kunna Jag brukar ofta ladda hem det efteråt om Men kunna sitta på kvällen när man ja, sitter och redigerar bilder eller sånt och lyssnar samtidigt. Det är en avslappnad stämning som jag har lyckats få till riktigt bra. Mm. ja men Det är kul att höra. och Det, det har ju varit lite, lite syftet för att um, i, i en tid som vår där um, all kritik av, av uh, den här, uh, ska jag säga, det här mångkulturella förstörelseprojektet uh, när det demoniseras så som så, så, så, så, så görs, så tror jag att ähm, det kan vara liksom viktigt och väsentligt att, att höra att vi som faktiskt har ähm, eller hyser oppositionella tankar ähm, är rätt vanliga människor. Så, vi, vi, vi är vanliga, vanliga snubbar. Inte de äh, hetsiga personerna som, som ähm, som vi framställs som i regimens propaganda. Så att det har väl varit liksom lite ja. idé. Ja, nej, men sen tycker jag ni har en riktigt bra balansgång mellan allvar och humor. Det, det kan växla väldigt fort men det blir ändå inte konstigt på något sätt. Men det tar sig upp både viktiga saker och ja, mindre viktiga kanske man ska säga. Men mm. det, det görs på ett... Riktigt bra sätt. Som jag, skulle det bara vara en massa tråkigheter, Så skulle man kanske inte orka lyssna lika ofta faktiskt i det här. nu ser man ändå fram emot det mera trevliga. Det känns som att man sitter och är med i ett samtal. Nu är jag det också, men det känns mm. så i alla fall. Med. Mm. Nej, men det, är, det är jättekul att höra. Det är liksom det bästa betyget vi kan, vi kan få. Uh, är du med, Dan, eller är du absorberad av? Uh... Ja, jag är helt inne i det här uh, budgivningen här. Uh, vi är fortfarande på 1200 kronor och det är väl en halv minut kvar. Så att, uh, det... Kan nog stå sig um, Men när ni säger det med radio framåt Så det är ju Att vi ha, vill ha den här avslappnade stämningen Visst det kan bli ibland att vi Kommer med något uh, faktafel Eller säger någon namn, inte kommer på namnet på någon person eller så där. Uh, Det är för att vi sitter inte med, en, alltså, Som andra radiokanaler Med en stor redaktion som Tar fram allt material åt oss Det är mycket som är spontant um, mm. Och nu höjde vi till 1500 här Sista så. sekunden Uh, är det slut nu? 1500 kronor och där är klockan 12 Fantastiskt Första, 3 tredje och så vidare uh, okay, Dan är säljare Till yrket <laughs> <att säga>. uh, <laughs> Om någon betyder det Så um, Vi har alltså uh, Fått in det vinnande budet. 1500 kronor för det sista exemplaret av Till Värn för Norden numrerad och signerad Av den första utgåvan Härligt! Mm. Det var det som var lite tanke med det här avsnittet Att vi skulle få klart den här auktionen Och samtidigt kunna prata lite om um, Året som har gått uh, Och det blir lite annorlunda avsnitt Det är inte, inte Ett av våra vanliga avsnitt Det är en liten extra grej för våra lyssnare Och när man då talar om våra lyssnare Så måste man ju passa på nu att Tacka alla som har lyssnat, kommit med konstruktiv kritik Alla som gjort reklam för oss på Facebook och överallt På sina mm. bloggar och liknande Alla som har donerat pengar, Super tack. Det hade inte varit möjligt utan någon utav er Så att det ger verkligen kraft att fortsätta med den här radion även nästa år Absolut, och det känns förpliktande mm. Måste jag säga Verkligen det... Verkligen. Och när det gäller eh, lyssnarantalet så ligger vi på varje avsnitt mellan, det är svårt att säga exakt för det finns lite olika sätt att ladda ner det på, men mellan 3 upp till 6 000 nedladdningar. Eh, sen hur många som lyssnar är omöjligt att veta. Sen kan det spridas på fler sätt. Vi finns också Det är folk som har lagt upp dem på The Pirate Bay och så vidare. Så det sprids av sig självt. Mm. Men det, det är riktigt kul Och vi hoppas att ni är med oss även nästa år Och, och fortsätter sprida eh, radio framåt För att eh, det är, finns säkert många fler som, som skulle kunna uppskatta vårt program Det hoppas jag i alla var Jo, och jag menar Vi har ambitionen också att, att utvecklas Så att det är Som du sa, det som börjar med Att vi liksom satt och snackade lite grann det äh, har utvecklats redan. Och äh, det, det, äh, det är tanken att vi ska äh, bli mer och mer professionella. Det, det kommer med, med, med, med tid och med vana och äh, så. Mm. Så att äh, vi, vi tar, tar rätt allvarligt på, på detta. Även om vi försöker vara rättsamma mm. Jo, absolut och. Äh... Fortsätter äh, satsningen med realisterna och så går bra så kommer det kunna kanske kunna frigöra mer tid till att utveckla programmet ännu mer äh, och bli professionellare och så vidare. Så att, mm. äh, det finns mycket positivt att se fram emot. Äh, men äh, då finns det väl egentligen inte så mycket mer att göra än att äh, önska alla gott nytt år och äh, vi får hoppas att äh, nästa år blir minst lika framgångsrikt som det här. Äh, och det är jag övertygad om om vi alla Hjälper till så att säga. Um, ja. Inga sista hälsningar. Ni verkar vara tomma redan. <laughs> nej inte alls. Nej. Uh, <laughs> Lite tvätta sådär som så man kan vara så här i, Det är ju ja, Nu är det ju inte mellandagarna längre. Men, men, uh, utan det är nyårsafton. Så att, uh, nej men, men ett hjärtligt uh, tack till alla ja. lyssnare. Och uh, till alla som har medverkat. Och, uh, hoppas att vi får uh, uh, Björn som som uh, Stadig och återkommande uh, gäst. Um, Jag kan fortsätta och... vara lite reserv ibland. Mm. Ja, men det. Är det kommer bli halvvägs. Låt det låter gott. Um, Roler framåt och tillbaka 2013. Uh, gott nytt år! Gott nytt år! Gott nytt år, alla!